Som dere hører, så er vi fra Stavanger, begge to. Eh, vi er to menn som faktisk har bikket 30. Og så har vi vokst opp med TV-spill under 80-tallet og 90-tallet, og i nyere tid, selvfølgelig. Ja, vi er ikke profesjonelle spillere. Vi har aldri vunnet en turnering, eller vunnet noe som helst. Eh, men vi liker spill, og vi synes det er underholdning som ikke går ut på dato. Har vi, har vi virkelig ikke vunnet noe som helst, Jorgen? Ja, jeg snakker jo for meg da, men, uh, ja, ingenting som helst. Jeg har kost meg allikevel. Ja, altså, nå snakker du kun om tv-spill, altså du har vunnet andre ting i livet ditt. Ja, ja, ja, ja. Sorry. Vi uh, er to helt, helt vanlige fyrer som uh, lykkes uh, på mange ting, men med ikke... Ja, what the fuck? Vi, vi går videre, vi går videre på scenplannen. Ok, altså, så dette handler jo selvfølgelig om tv-spill, men uh, det er ikke en utelukkende retro-kringkasting, men innimellom så kom vi til å ha tilbakeblikk på gyllene tider La merke til at du sa kringkasting Hva er det du holder på med? Ja, det, det var litt uvanlig ordbruk der eh, Men det er fordi dette skal være et ur-norsk program Vi skal prøve å, å, å unngå engelske og ulandske ord og uttrykk Fordi vi skal prøve å, å ha et så rent norsk program som vi kan Godt ja, men det skulle you jo ikke sagt. <laughs> nei, nei, nei! Ai, ai, ai. Jeg, jeg mener Ysla, bra. Do I know you? I hope so. I seem to know you. What's your game, friend? Nå som uh, lytterne der ute blitt litt kjent med programkonseptet vårt, så vil jeg gjerne at dere skal få lov å bli litt kjent med meg og Wii. Så jeg vil intervjue Wii. Kan du fortelle meg litt om når du fikk din, uh, Første konsol hjemme? Ja, nå er jeg ikke sikker på det var en konsol, men det var, det var en spelmaskine. Det var, det var en veldig tidlig, jeg tror det var en Spektrum eller noe sånt. Og så hadde han 20 spel på en kassett, eh, og så var det noen styresbager, sånn tunne, analoge stikker. Og det var, jeg tror det, det spelet jeg husker best, var, altså all alt grafikken var gul og grønn, Uh, og så var det liksom en bil som kjørte rett opp, og så var det mange andre, mange andre biler i veien, jeg tror det ble kalt Formel 1 eller Så måtte jeg bare bevege høyre og venstre for å unngå å krasje, og så gikk det fortere og fortere og fortere. Men den satt vi jo timesvis og, og koste oss. Det var liksom en, en skikkelig, skikkelig gammel maskin med skikkelig enkel grafik. Og lydet var sånn, pip, pip, pip. Men jeg tror det var det første jeg, liksom, det var min introduksjon til spillverden, og etter den gang så har jeg egentlig bare vært hekta. Åh, nå, nå driver jeg podcast uh, kring casting sammen med deg. Unnskyld, unnskyld. Oh. Det er vanskeligere det høres ut, altså. Ja, og jeg, jeg har faktisk ikke hørt om Spektrum Hva, Hvordan det, gikk dere til anskaffelse av en sånn maskin? Nei du, jeg aner ikke For det er ikke noe jeg, jeg har to brødre forresten som er eldre enn meg Og vi tre har jo spilt mye sammen Men, men hvor den maskinen kom fra Det vet jeg ikke For det, det er ikke noe vi har sett etter Når vi var liksom fem-seks år Så jeg tipper at foreldrene våre Må på loppemarkedet Når jeg bare tog han hjem det var jo tabben nummer en av de da, men det var en veldig rar maskin, og den er vanskelig å få tag i nå. Jeg vet ikke hvor den er nå. Nei, det kan jeg tro. Og hvis vi beveger oss litt forbi sånn grønn og blå spill, og vi kommer litt uh, lenger fram i tid. Hva type spill er det du liker å spille? Hva koser du deg mest med? Ja, det hadde ett et bra spørsmål. Jeg har det veldig kjekt når jeg spiller eventyrspill der jeg lager min egen karakterer gir han et navn og et utseende som kanskje ser ut som meg da, men der jeg er med og former historien og tar, det føles som reelle valg i hvert fall. Men det er liksom, jeg liker å være hovedperson i en spil der jeg ser utvikling og der helten har en påvirkning på historien. For da føler jeg at jeg er i spilet og jeg er helten. Og det er liksom en sånn fantastisk verden som du bare befinner deg i, og du kan utforske og bange sånn alien babes Nei, jeg mener, ja, ja, ja. Nei, jeg mener utenomjordiske eh, kjærester. Du kan <laughs> glem det jeg sporer av. Han sporer av. Og det er ikke så rart, han kan mye om spill og, og jargongen pleier å gå i engelsk hva, hva titler er det som oppfyller disse Kateriene. Ja, jeg, Mass Effect, har, tenker jeg nå, er en veldig bra serie. En av mine favorittserier. Jeg har spilt veldig mye Zelda, faktisk. Jeg har en Zelda-tatuering på brystet mitt. Men uh, jeg føler litt at jeg har vokst litt vekk fra Zelda, fordi handling kan se jo ikke driden. <laughs> Nintendo sier jo at siden han ikke sier noe, så kan alle identifisere seg med en link Men jeg, jeg trenger litt mer ut av hovedpersonen. At, at han påvirke verden, og at han sier ting som påvirker andre, og ikke bare en stomme jævel. Vi må kanskje passe oss for fransken her, altså, hvis, hvis dere er unge der ute, så, så hører på. Ja, du, jeg må bare si på forhånd, jeg kommer ikke til å censurere meg selv, altså. Dette er lever også. For en lever, folkens. For en lever. Jeg, jeg tror vi bytter tema. Vi tar et siste spørsmål om Wii, så dere skal få bli kjent med han. Han skriver jo en blogg som heter Hardmode. Vil du fortelle litt om vloggen? Da? Ja, nei, det er jo en bare... Det, det er noe jeg potler med i fritiden min, det er ikke noe særlig... Ikke noe, jeg tjener ikke penger på det akkurat. Inni mellom så skriver jeg om spel, spilinntrykk, spilverdens anmeldelser, men det handler også om andre ting, bortsett fra spil, som litt som trening, og hva som er i mitt for tid. Men hvis dere vil sjekke den ut, så bare søk opp hard mode. Nå har man jo brukt to engelske ord som ikke er tilatt vanskelighetsgrad Vanskelig <laughs> Direkt oversatt Men hvis dere søker opp hardmodeblog Så finner dere meg Det er på blogspot.no Nydelig, da sier vi takk til deg Og håper at du som lytter Synes det er kjekt å bli kjent med oss Ja, nei Jeg håper jo at dere blir kjent med meg Etter hvert, meg og Joakim okay. Vi er jo egentlig to ganske åldreite fyre Selv om vi høres ut som noen toger Innimellom Men vi må jo bare være ærlige här... og si det med tenker på. For, det, for meg så handler jo, det handler jo om å være genuine og ikke sensurere seg selv, på et vis. Så når du blir kjent med meg og Joachim, så er det, blir du kjent med oss som gamere, eller spillere. Beklage, jeg mener det som spillere, men også som personer. Så då skal man bli, bli litt bedre kjent med Joachim Giri og Haaland. Det er jo ditt fulle navn, er det ikke? Det er mitt hele fulle navn. Og nå, nå, kom jeg, nå vil jeg bare spørre litt sånn litt sånn, til side for emnet, jeg holdt på sig si off-topic, men jeg, det, det sa jeg nå alligevel. Til side for ämne, hvorfor heter du Giri som, som mellomnavn? Det er et mysterium som trofast lytter og gjerne vil få videre inn fremtidig kringkasting. <laughs> du... Det om vi på en måte ta av seg hjelp på første daten da, kan du si. Du vil spare litt av kruttet, sier du. Jeg holder litt igjen, ja. ja. Så var. Men bara få ja, du du lägger ju inte dig på ryggen med en gång, ser det som. Nej, låt oss då säga. Si <laughs> ja. Så då får och vidare. Vad hur gör i kommer fra i en annan episode, men det då går ska vi då är vad var Jokims första spelminne? Mitt första spelminne är nog eh uh, lite men, men det är Super Mario. Det var en av stora bröderna i Gator som hade fått en Nintendo och hade Super Mario. Ja, nå snakker du om Super Mario Bro på 8-bitte Nintendo Entertainment System. Jeg var liten så etter det Super Mario. Ja. Men det er egentlig ikke det jeg vil snakke om når du sier første spill mine. For jeg spilte jo ikke. Jeg var en av de der små gutterne som satt bak og såg på mens de andre spilte. Det var bare de kule kids og... Jeg mener de kule ungene som fikk spille. Sier du det? Ja, nesten. Så jeg, jeg husker jeg satt og så på Casino. Men Halvor Flatland, det var jo en familie som fikk bli med der. Og, og de vant en Nintendo. Og jeg husker jeg drømte om det natt etter natt, det skulle være meg. Oi, oi, oi, det, det var som en sånn våt eh, drøm, eh, nesten. Ja, ja, er galen? Men en dag da, kom jeg kom hjem fra skolen, eh, så satt far min og, og lillesøster min og spilte. TV-spill, og dette var bare en dag eller to før borsdagen men. Så de hadde da bestilt en, en Sega Mega Drive Sega Does What Nintendon't <trykker> Ok, det, det var en reklame som med kan tillade den lille engelske brukeren Ja, ja hvis ikke, jeg, han gjorde ikke mening ja. Men uansett, de kom, jeg kom hjem Og de hadde allerede pakket den opp Og det var jo en fantastisk overraskelse Og det var Sonic the Hedgehog ja, ja. Eller, eller pinnsvine, sonisk Sonisk et sonisk pinsvin, Et sonisk pinnsvin, ja. Uh, men, men det jeg på nå er, var, hvis det var en borsdagsgave, hvorfor spilte søsteren og far den på maskinen to dager før borsdagen din? Nei, hey, kan jeg si? TV-spill fanget? Alle skjønner det. <laughs> ja, det ser ut som uh, faren til Joachim og søsteren kunne ikke dy seg, og de måtte bare pakke den opp og spille en gang. Så faktiskt du var ikke den første som spilte din første konsol. Det har jeg faktisk på før. Men nei, det var ikke det. Ja, ja. ja men det ser du kraften til Sega Mega Drive. For både meg og Joachim hadde Sega Mega Drive, og vi byttet litt spill innimellom, og mange gode minner fra den tiden, vil jeg si. Åh, fryktelig mange gode minner. Jeg sa jo på liste vår... Så har du flere spørsmål til meg, men kanskje du holder med etter? <laughs> <laughs> ja, ok. Ja, hva for av de spørsmålene skal det være? Eh, kanskje vi skal... Jeg går på spørsmål nummer to, jeg. Og da spør jeg, eh, hva tv-spillmaskin har du brukt mest tid på? Den jeg har brukt mest tid på ennå, er nok Xbox 360. Jeg vokst opp med Mega Drive, men da styrte jo foreldrene mine tidsbruket min foran den. Så da var det 360 -en. Den har fått mye kjærlighet ket være online funktioner og, og vædig i samarbejdsspellling med, med EG. Så Du, du vil se si, det er det en av mine favorit maskiner eller er det en av era en angen maskin som du får må det før ik eks startt knøte. Starkas knfteer ikke til Gameboyern. Game Boy denne Den denne var en klassiker, vil ik si. en mileæl i Nintendos uh, historie. Då snakker du om den go gamle. «Mur steinen med Tetris». Ja, litt sånn nostalgisk, så kaller jeg alle Nintendo sine håndholdte for, for Game Boy. Så det gjelder alltid fra Color til 3DS. Det har vært fast følgesvenner i gudereise, det er jo helst det da. Så du, da kan vi liksom tolke at du er en man på farten, og når du er på farten, så har du gjerne en konsol i hånda di. Ja da, den alltid med. Det stor forergelse for, for noen. Ja. <laughs> Nå ja, der må dere vite noe om Joachim, og det er at han ofte tar med seg DS, eller 3DS, eller Gameboyen sin ut på reiser, og han har på disse eh, funksjonene som gjør at han teller skritt, og han kobler seg til andre eh, DS-spillere. Åh, oh, sportpass. Spotpass, kalles det, ja. Sportpass, kalles det gjør. på spotpass. det er dritkult. Hvis visste dere noen andre, så hadde brukt den der for dem til sportpassen. Joachim, <laughs> en av sikkert ti mennesker i Norge som bruker spotpass men hvis dere passerer noen i stavanger med spotpass så er det helt sikkert Joke men nå brukte vi ordet spotpass men burde jo hatt en oversettelse for det ja, men burde det en uh, passeringsgjenkjenning <laughs> en passeringsgjenkjenning ok, vi går videre Okej, okay, her kommer vi til segmentet som vi kaller segment, det er Oh, jo, satser vi <laughs> på det, satser vi på det. Det er et som jeg kaller Førebels utarbeying. Det vil si at Joachim kommer til å gi et forslag til et spel som han har tenkt på, et fiktivt spel men som selvfølgelig kan være basert på eksisterende serier, eller en film, eller en bokserie, eller et tv-serie. Så Joachim, du må bare skyte i vei, så kan jeg, skal jeg utfordre deg litt på ideen din? Ja, dette det er egentlig ikke min i Wii U-en sin spere ryktebegynnelse. Da det var klart hva Wii U var for noe, og at han kom en ekstern kontroller med kjerm inne i seg. Og då var det et, et spel som folk håpte på, og som jeg også håper på, men som ikke kom. Til. Og det er et slags pen og papir-rollespill, gjort mulig via Wii U-en, der gamemasteren bruker gamepaden for å gjøre kalkuleringer, tegner kartene sine, og han bestemmer hva info... Spelerne for på TV-skjermen. We you nee, jeg synes det er veldig kjekt at det er to skjermer og du kan spille på at hva kaller du det når det er forskjellig informasjon på skjermene? Er ikke du det? Jo, uh, asynkron spilling. Ja, det var veldig bra. Jeg liker det, asynkron spilling. Husk det, lyttere. Hvis dere snakker om Wii U, og spel der det er forskjellig information på skjermene, så er det asynkron spilling. Men uh, dette høres ut som en väldigt interessant og kreativ bruk av to skjermer. Hva ser fyren med padden, og hva ser folkene på skjermen? Altså, hva type er det å tappte... Jeg mener, å fuleperspektiv diablo, du tenker eller? Ja, jeg tenker full perspektiv rutenett til med. Altså, ja, sånn, rett overfor sånne blokker, kan du si, kvadratiske blokker, der folk beveger seg fra blokk til blokk. Litt sånn lignende god gamle rollespill på pen og papir. Ja, litt sånn, tenkte jeg, diablo med et rutenett over. Det kan være litt farge og litt setting. Gamemastern kan velge hva type musik kan vil spille ut gjennom høytalerne. Kanskje skal spillerne styre figuren sin langs dette ruten etter kanske kanskje skal de bare trille terning og ha ruten Som en, en øversikt over cirka hvordan kampen fungerer Snakk med om eh, spil der du sp anker sin tur Eller skjer alt i samtid? Nej, eh, det fungerer som et pen og papir rollespill Der alle gjør sin tur Trille terninger og sånt Men som kan jo dette spillet på Wii Uen Det kan regne ut effektene og hva som skjer Og hvor mye skade det får sånn at kanskje spesielt eller de som har spilt lenge og lei av dette de tar maskinen seg av den biten der så spillerne kommer bare for å spille og så bruker Game Masteren Gamepaden som et verktøy og et bindeledd mellom seg og spillerne eh, nå vil jeg bare utfordre deg litt hvis du kunne velge er det plassert i et vis univers eh, vil du lage et helt nytt univers eh, hva hadde vært spennende for deg, hva ville du sett for deg jeg eh, elsker jo fantasy enn i års Middelaldersk, drager Trollmenn, hekser Ja, men, men Jeg holdt på å si template, jeg sa ikke det uh, Altså Hva kan jeg mener, folkens. En mal, er det det det? Malen og Settingen, det er det nå sko Er det? Ja, vi ja, sier det ja. uh, Den kan jo variere uh, Nintendo liker å tjene penger uh, Så det kan jo selge dette her som nedlastbart innhold Plutselig så alltså har du värden som eh uh, utseende eller? Ja. Ja. Fram, hur då väl? Ja, det är väldigt ser fram mig att det kunne vart et bra spel. Eh uh, kanske som en nedladdningsbart spel för det ser ju ut som det inte tränger mycket grafikk uh, eller mycket sån en mot en stark motorbasig bak sig så kanske ett nedladdningsbart spel. Ja, absolut Uh, og det kjekkeste hadde vært hvis det var i samarbeid Med en av de store regelbøkene For pinnepapir-rollespill uh, Dungeons and Dragons for eksempel Ja, så Joakim Den må du jo bare uh, Gå til han uh, godeste Shigeru Miyamoto uh, Og kanskje han vil uh, høre på deg Hei Og det var jo et veldig passende svar For vi skal faktisk til det fjerne Østen nå Åh, oh, gangi, det skal. I visne. Och Super Mario 30-årsjubileet. 3D Captains ansvarige, har kommit. Och hon har med segment med kallar "Du stora japaner", eh, Og och därme utforska spel og speltränare i Japan for där är ju ting lite annorlunda. Det kan du säga. Si. Eh og de har väldigt mycket rätt i Japan. Eh det er är lite mer för tillgäng på her borte Men eh, vi tar ett utvalg av av de får tag Ja, rett og slett. Altså, av japansk spill er jo... Det, det, det lar seg ikke oversette det de gjør der. Og mange av spilen, japansk spill er jo kun på japansk. Så, men vi skal prøve å finne som blir oversatt. Sånn det vi skjønner i hvert fall av hva som foregår, Men som ofte kommer ut som nedlastbar på diverse konsoler. Nå har jeg akkurat spilt et spill noen uker på Game Gameboyen min. Eller Nintendo 3DS som han egentlig heter. Spillet heter Attack of the Friday Night Monsters, men vil bli titulert som Den nye gutten i gata. Spillet er et nedlastbart spill fra level 5. De har gitt ut mange gode spill til Gameboyen, som kan lastes ned. Veldig forskjellige spel. Jeg hadde lest en del bra om dette spillet på, på forhånd, og tenkte, ja, jeg må prøve det. Har du hørt om spillet Furby? Nei, jeg har aldri hørt om den nye gutten de ga Du sa dette var på 3DS'en. Det er på 3DS'en. Um, og grafikken minner veldig om hvem uh, som lager de populære animasjonsfilmerne. Det er Studio, studio Ghibli. Ghibli. Studio Ghibli. Um, en sånn landsby-setting i Japan. Du spiller en gutt som akkurat har flyttet debuten. Han strever litt med å få seg venner og, og forstå alt som skjer i voksenverden. Og egentlig så, så går du rundt, trykker jo en knapp for, for å snakke med folk, men, men det er litt som en interaktiv historie, egentlig. Ja, jeg, det er jo... Såna interaktive berättelser är ju väldigt typisk japansk, jag vet inte men väldigt typisk japansk stil og mekanik, förelig. Och alltså settingen är ju kan jo være vad som helst i såna spel om det väsener eller om det är transsexuella eller om det är monster som i detta tillfälle. Men så vad hur är mekaniken? Vad gör du? Vel, du ser den fra tredje persons perspektiv. Du ser den inte bakifrån. Så går det rundt i nydelig tegnet landskaper Flott, om kanskje overkant søde musikk Du snakker med folk og prøver å løse problemer Skaffe deg venner Og konseptet er Beklager Konceptet Konseptet er At disse store monstrene Godzilla har kompani Sangripe tok jo alltid i tv-kjørene De har i denne byen som han har flyttet til. Men ungene vet ikke at det er opptaget de tror at monstrene er ekte. Oh ja, altså, nå snakker du om opptak som gjør at det er filmer eller serier. Altså, dette er fiktivt. fiktive monster. Det, det er fiktive monster i spill også. Og det spiller litt på den kulturen som har vært lenge i Japan. Og det er nok Godzilla vi kjenner best til her i Vesten. Gojira! <laughs> og, og, og det kula er at de, de ungene forstår jo ikke at dette er tull. Så, så de tar det bra med alvor og i starten så, så går det veldig sent altså det er japansk tempo de, de snakker mye som jeg ikke forstår meg helt på og det går litt rundt på mål for det skjer ikke så mye men så sakte men sikkert begynner historien å rulle og ja, med menn på over 30 men jeg ble nesten litt knyttet den lille gutten her og jeg, jeg kunne forstå vanskene han hadde det, og det er jo det det handler om I innlevelse og du føler deg knyttet til karakteren så det følte du at du ble etter hvor mange timer uh, hvor, mange, hvor lang tid har du brukt på de spillene? Nei, altså vi snakker om kanskje fem timer. Fem timer, og så føler jeg allerede knyttet. Det kaller jeg god historiefortelling. Men hvis de monsterne ikke er ekte, hva er på en måte driven? Hva er, hva er det som gjør at spillet går fremover hvis det ikke egentlig er ekte monster? Jo, for en del av handlingen foregår i guttens fantasiverden uten at du merker det. Han... Få blant annet et klistermerke fra den lokale TV-stasjonen om at han er tatt opp som, som romkadett som skal bekjempe disse. Så litt er den skikkelige verden og litt er guttens fantasi uten at de alltid forteller hva som er hva. Um, og jeg satt igjen og spiller hva ferikt og bare tenkte ja, jeg, jeg er glad jeg har dette spillet en sjanse. Det er ikke perfekt. Altså, ting skjedde veldig sent og, og egentlig var det ikke så mye som skjedde. Du skulle samla på noen monsterkort litt sånn steinsaks-papiregenskap som gjorde med, med andre unger og det ingenting å si for historien nesten. Så, så de kunne unnytte av det bedre. De kunne gjort litt mer av et spil ut av det. Men, men universet er enikt, og, og den forteller stil og et, og et innhold som jeg forstår, selv om det er livet er veldig fjent fra det jeg er vant med. Så, så vil du slutte anbefale dette til folk, og hvis de vil kjøpe det, hvor mye koster det? Jeg tror det kostet 60-80 kroner. Det kostet, meg, det kostet meg. Jeg brukte fem timer av livet mitt på det. Så ja, absolutt. Det er skikkelig japansk. God å prøve det. Ja. Ja, en varm anbefaling fra Joachim om å prøve den nye gutten i Gado. Det hørtes litt feil ut, men vi mener selvfølgelig spelet som er kjent som Attack of the Friday Monsters. Velkommen til vårt neste segment som vi har døpt kostalgigjørne, eller egentlig på dialekt, kostalgigjødne. Og det handler selvfølgelig om et koselig tilbakeblikk på retrospill. Men hva er det det går ut på, Joakim? Da vil meg og Wii spørre hverandre om minner om gamle spill. Både selve spillet og litt rundt spillet. Hvordan det var å spille det, og hvordan tiden var. Så Wii, da spør jeg deg. Har du spel spill du vil fortelle noe om? Ja, jeg kan gjerne fortelle om ett spel som blev kalt uh, Gater av anger eh uh, nummer 2. Falkenstan hade att det uh, konceptet vart lite langt. Det hette Streets of Rage, men uh, men Eller Gater av sinne, eller lika Gator av sinne, eller Sinnens gata nummer to. Men åh, uh, oh, den där lät bra. Ja, ja, det var lite i den där. Nej, det var snart i, i den. Det var snart i den. Det, det var snart i den. Uh, men uh, i i Sinnens gata 2 så den med meg og brødrene eh, veldig mye på Sega Mega Drive-tusk. Vi skal ikke oversette Sega Mega Drive-skamme. Neida. Ja, og, det, og da var det jo alltid litt kamp om, om sin med tre brødre og kun to kontrollere. Så var det jo litt sånn, ja, hvem skal spille først? Men var egentlig ganske diplomatiske der, og hvis noen døde, så tok den andre kontrollen. Men det var jo fantastisk at du kunne spille to på en gang, for det var ikke liksom standard helt på den tiden, og det... det å spille to på en gang var liksom litt nytt og spennende, og så hadde du fire forskjellige karakterer du kunne velge mellom. Det var Axel, Blaze, Skate, som gikk på kjøyter, naturligvis, og Max. Og disse var forskjellige, og disse hadde liksom styrker og svagheter, så det de utfyllte hverandre. Og spillet var egentlig ganske fulldikt, for det var mange brett. Og det, det var mange forskjellige fiender, men altså, de ble jo ofte resirkulert kom om igjen og om igjen under litt forskjellige navn, for eksempel Geil Blue og Geil Red og liksom bare fargepaletten som endret seg. Men inni mellomtannet også bosser, og musiken var segt bro det var liksom sånt du kunde du satte en groove att i musiken vill du nu en känner ni så där i förra säsongerna jag tror inte jag ska nunna men eh jag tror jag ska klippa in en liten sån sekvens där ni också hörer musiken från det första brettet för mig när du hör den så er du då är alla game och tillbaka på det första brettet og ni de hör det och ni de väcker så kommer det chefer for uh, Axel han ska öppna en uh, hermetickbox med Bank, rett og slett. Wow. Uh, jeg antar du spilte dette på vanskelighetsgrad her? <laughs> ja, du, jeg tror vi startet på vanlig, men etter hvert så ble jo Uh, og dette, altså, tingen med retrospill er jo at det, det er ikke sånn at du Låser opp nye funksjoner det, Spill er ikke annerledes den andre gang du spiller det Så da må du bare skru det opp etter. Men hva, var spillet parkert da? Når du hadde rundet det på Vanskelig et ja, det, altså det var ikke så mye mer å utforske, men selve mekanikken var så bra, altså det, tyngden i, i slag og spark og til karakteren du følte liksom rätt in i magen. Det var liksom bare kult å gå rundt og denge disse pøblene. Og det var jo liksom en sånn viss historie inn i det da, at det, liksom, dette, du, skulle, du skulle slåss med den der Herr Ekster, som var liksom en sånn skummel fyr, og han gikk rundt med en sånn... Tommy, maskingevær, og så hadde hun en ninja som var jo etter uddelt, og roboter! Så roboter også! Ja, ja, ja, ja. Hvor kom de fra? Hallo! Altså, alle gutters drømmer er jo i dette spillet. Ja, altså, så må ju jo med at hun en blaze. Hun var jo ganske hot. Er det hun seng på rommet, dette? Hun der på plakaten? <laughs> ja, nå gir det hun sensitiv informasjon, men jeg må si at ja, altså, jeg hadde sansen for å blaze, altså. Det, hun var hun var ikke det det så heller verst Og så hadde hun liksom sånne kule triks også Men min favoritt karakter var selvfølgelig Axel Og han hadde liksom sånne kule spesialangrep bland annet, eh, en han kaller for Grand Upper Altså, hvordan skal du oversette det? En stor upper En stor upper, men tingen var Du hørte ikke han sa det, han sa aldri RASH ABUND <laughs> Så, Gud, denne vet vi hvis du ikke kan sa på noe Det var liksom Lydkortet på seg Mega Drive var ikke det aller beste uh, men, men dette er et gammelt spill Fra, fra fordømstid Har du noen gang uh, Tatt det opp igjen via en eller annen uh, Nedlastbart uh, På ny utgivelse av dette spillet Ja, det finnes jo uh, Sånn remastered Ja, helst ikke jeg, jeg, mener, <laughs> jeg, jeg, jeg mener Det finnes uh, det har gjort det bättre i alla fall, jag har genomvatat. Det ideal, provade om igen och med bättre grafikkfilter og liksom kanske möjligens ändra lite på nån mekanikken og något brett och sånt, men och det det hade gett ut på, på eh, PlayStation och Xbox. Men jag har nylig spelat det på emulator. <tøk> Uh, lovlig, <laughs> <Lovelig>, selvfølgelig. <laughs> På et eller annet tidspunkt så har jeg eide spillet, så jeg kan ha lov jeg har lov til å laste det ned. <laughs> men, oh, yeah. men, men jeg har spilt det, og det er fortsatt like bra, altså. Det er... Um, nei, Sega gjør det bra med det spillet. Det, det er en klassiker i en hver Sega Mega Drive-kolleksjon. Er det toppen av sin sjanger? Uh, ja, du, nå stiller du et bra spørsmål Altså, dette er jo hva du kaller en sånn Sidelengs slossspel Og, uh, altså, dette var ju egentlig Final Fight Den aller siste slosskampen uh, Kom jo før Sinnesgater uh, Var det det jeg kalte det? Men uh, jeg følte at Sinnesgater 2 tog det opp Det er et passende hakk det kom, det kom flere etterfølgere, men uh, sønt, fordi jeg følte at de på en måte det ble litt for mye, det ble litt for mange folk, og historien var overalt uh, Sinneskate 2 var liksom akkurat passe av alt sammen uh, og hvis jeg må velge en av de tre i den serien så er det alltid 2en jeg spiller nydelig <hør> er du og nå har vi kommet til en uh, bit som vi kaller «Hvem i fasikken er du?». Um, og det er jo et stavanger uttrykk som er litt... Uh, vel, det betyr jo egentlig noe annet, men jeg tror dere skjønner tegninger. Uh, det er egentlig basert på et spørrespill, 20 spørsmål, uh, der en person prøver å kan hva den andre tenker på. Så når jeg spør «Hvem i fasikken er du?», så vil den ene personen uh, prøve å gjette hvem den andre tenker på, uh, ved hjelp av å spørre 20 spørsmål, maksimum. Så da, Joakim, kan du bare starte, for jeg har tenkt på en karakter allerede. Har denne karakteren vært på Nintendo 8-bytt? Nej det har han ikke. Har han vært på en Nintendo-maskin? Ja, eh, flere, vil jeg si. Har han vært på Nintendo 64? Hmm. Nå Nu jeg ikke øye med spørsmål, men kanskje lytter noe om han hvis de vil. Men om han har... Nå sa jeg jo han, så du visste du det. Men om karakteren har vært på Nintendo 64, vil jeg si nei? Litt usikker. Ja. Um, er han i plattformspill? Han hører ikke hjemme i plattformspill. Hører han hjemme i disse eventyrspillene som du liker? Nei, det gjør han ikke. Hører han hjemme i sportsspel? Jeg vil ikke kalle det sportsspill. Han er ikke i sportsspel är det ett Ja, hvis du to det er flerspiller. Ja, då er det øh, flerspiller. Er det et co-op-spill? Nei. Er en på andre en Nintendo sine konsoller? Ja, han har vært på veldig mange konsoller. Da er det vel ikke Mario, tenker jeg. Er en på en av de nyeste generasjonskonsollene? Ja, det vil jeg si han har vært ganske lenge. En har uh, harbarket karakter som har uh, holdt ut lenge. Er det 18 års aldri å skadse på disse spillene? Nei, uh, kanskje T te for 10 ungdom. Da var det ikke du knuken, altså. Er det skytespill? Ingen skyting, men... kan ikke hjelpe Nei, jeg kan ikke hjelpe deg. <laughs> Er det sideskrollende spill? Uh, Nej, det er ganske statisk den bakgrunnen. En statisk bakgrunn? Um, er det pac Nej Nei, uh, jeg vil si at du, du befinner deg på et brett, uh, og der er du stort sett. Du er på det ene brettet, og det er ikke pac -Man. Men han holder seg ikke. Er det Bomberman? Nei, altså nå, nå følte jeg at, jeg at jeg gjorde det vanskelig for deg. Han finner seg på et brett til akkurat den biten over, så er på en på et annet brett i neste runde. Det var ikke et sportspill, men det er et konkurransespill. Ja, det, det er konkurranse på på mange måder både i spillet og utenfor spillet. Det vil si at dette spillet blir ofte tatt opp i konkurransesammenheng. Um, finnes det på PC? Ja, det gjør det Er det et strategispill? Uh, Nej, det er det ikke <laughs> oi, oi, oi. oi, oi, oi Folkens, jeg håper dere har mer peiling enn meg um, Arrangeres en konkurranser nå i disse dager? Jeg vet ikke om det er akkurat nå i disse dager Men det er årlig Det er jeg sikker på Ok, årlig konkurranser uh, Smash Bros, men det kan det ikke være StarCraft jo årlig det var det ikke. Er du god i dette spillet? Eh, på et tidspunkt så var jeg sånn passegod, eh, men jeg har ikke spilt så mye av det de siste, altså. Det er... Hvilken konsol var det du spilte det på? Super Nintendo. Det var mye, mye på Super Nintendo. Eh, men også eh, litt på PC. Åh, oh. nei. Er det Street Fighter? Vel, du skal jo komme med en karakter. Ja, er, er han med Street Fighter? Han er med i Street Fighter, ja. Er det Ryu? Ja, bingo, mannsa! Det er jo langt uloveden, altså. Ja, men det er alltid vanskelig når du vet svaret. Jeg vet oh. svaret, og så følte jeg ikke han liksom gikk langt ut der, men jeg prøvde å hjelpe han. Selvfølgelig, når, når, når han vet svaret, så er det sånn, og selvfølgelig, Hvorfor kommer jeg ikke på han en gang? Men det er vanskelig. O gjetta sig fram alltså. Har du har du känner du känner. Var inte Dalse men han var en lag som typ alltså. Dalse ja. nej men kommer du snakke med han street fighter i en episod episode Jag tror kanske vi ska ta kvällen ner. Vi tar kvällen. Vi sitter inne på et uh, lite gästerum uh, hos vi. Stavanger är mörkt och grått som man skal være på en höstdag. Önskar er alla en en fin kväll vidare. Ja, snackis. Takk for oss. Siden dette var den aller første episoden av Supertech, så var det muligens litt røff i kantene. Men vi kan love dere at neste episode blir fulgt av, ikke som introduksjon, men selvfølgelig mye spilglede og masse, masse spelstoff. Då gjenstår det bare å avslutte med ukas låt, som er en... Mixing av Gangnam Style och Dödelis losskamp som är lagt av Chronothermus och den är hämtad från Youtube. Choose your destiny. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Choose your destiny. Oppa Gangnam Gondom star! Oppa, gondom star! a